Capitolul 1. Înflorirea conștiinței umane Evocare Planeta Pământ în urmă cu 114 milioane de ani într-o dimineață oarecare, imediat după răsărit. Prima floare se deschidea către soare. Anterior acestui eveniment spectaculos, care vestea o transformare în evoluția vieții plantelor, planeta era deja de milioane de ani acoperită de vegetație. Probabil că prima floare n-a supraviețuit prea mult, iar apariția florilor a rămas un fenomen răzleț din cauza condițiilor de bună seamă nefavorabile încă răspândirii sale. Până într-o zi când a fost atins un prag critic, după care pe toată întinderea planetei trebuie să fie urmat o explozie de culoare și parfum pe care o eventuală conștiință martor ar fi percepută de sigur dacă ar fi fost prezentă. Mult mai târziu, aceste ființe delicate și parfumate, pe care noi le numim flori, aveau să joace un rol esențial în evoluția conștiinței altor specii. Oamenii au fost din ce în ce mai atrași și fascinați de ele. Pe măsură ce conștiința oamenilor s-a dezvoltat, florile au fost probabil primul lucru lipsit de un scop utilitar, adică de orice legătură cu supraviețuirea pe care l-au prețuit. Au fost o sursă de inspirație pentru nenumărați artiști, poeți și mistici. Iisus ne spune să contemplăm florile și să învățăm de la ele cum să trăim. Despre Buda se spune că ar fi susținut odată o predică tăcută, în timpul căreia a ținut în mână o floare și nu a făcut altceva decât să o privească. După un timp, unul dintre cei de față, un călugăr pe nume Mahakasyapa, a zâmbit. Se spune că acesta ar fi fost singurul care înțelesese predica. Legenda spune că acel zâmbet echivalent cu trezirea spirituală a fost transmis de la un maestru la altul timp de 28 de generații succesiv, din naștere, mult mai târziu, zenului. Privind frumusețea unei flori, oamenii pot avea momente, oricât de efemere, de conștientizare a frumosului ca parte esențială a ființei lor, celei mai lăuntrice, a adevăratei lor naturi. Prima revelație a frumuseții a constituit unul dintre cele mai semnificative evenimente din evoluția conștiinței umane. Sentimentul bucuriei și cel al iubirii sunt intrinsec legate de această revelație. Fără ca noi să ne dăm foarte bine seama de acest lucru, florile au devenit pentru noi expresia materială a ceea ce este noi înșine mai elevat, mai sacru și, în ultimă instanță, lipsit de formă. Efemere, eterice și mai delicate decât plantele din care au apărut, florile au devenit un fel de mesageri ai unui alt tărâm, un fel de punte între lumea formelor fizice și cea fără de formă. Nu numai că avea un parfum delicat care plăcea oamenilor, ci aduceau totodată și miros tărâmului spiritual. Folosind cuvântul iluminare într-un sens mult mai larg decât este acceptat în mod convențional, am putea privi florile drept într-o chiparea iluminării plantelor. Se poate spune despre orice formă de viață, minerală, vegetală, animală sau umană, că se îndreaptă către iluminare. Totuși, fenomenul acesta este extrem de rar, căci el presupune mai mult decât un progres evolutiv. Implică o discontinuitate în dezvoltare, un salt la un nivel de ființare total diferit și, ceea ce este cel mai important, o diminuare a caracterului material. Există ceva mai greu și mai impenetrabil decât roca, cea mai densă dintre toate formele? Și cu toate acestea, structura moleculară a unor roci este supusă unei transformări în urma căreia acestea devin transparente, rezultând cristalele. Există cărbuni care, supuși unei călduri și presiuni de neimaginat, se transformă în diamante, în timp ce unele minerale grele se transformă în altfel de pietre prețioase. Majoritatea reptilelor târătoare, viețuitoarele cele mai legate de pământ, au rămas neschimbate de milioane de ani. Totuși, unora dintre ele le-au crescut pene și aripi și s-au transformat în păsări, sfirând astfel forța gravitației care le dominase atâta timp. Nu și-au îmbunătățit mersul sau târâtul, ci, prin deplina lor transcendere, acestea au devenit zbor. Nu și-au îmbunătățit mersul sau târâtul, ci, prin deplina lor transcendere, acestea au devenit zbor. Din vremuri memoriale, florile, cristalele, pietrele prețioase și păsările au avut o semnificație specială pentru spiritul uman. Ca orice altă formă de viață, sunt și ele, desigur, manifestări temporare ale vieții unice și conștiinței unice care reprezintă sursa. Semnificația lor specială, fascinația pe care o exercite asupra oamenilor și afinitatea omului față de aceste făpturi pot fi atribuite calităților eterice. Dacă acceptăm ideea existenței unei anumite prezențe printr-o atenție tăcută, dar vie, percepția umană poate sesiza esența divina a vieții, acea conștiință sau acel spirit ce se lășluiește în fiecare creatură, în fiecare formă de viață și o poate recunoaște ca fiind propria ei esență, iubind-o, Astfel ca pe sine însăși, însă până când nu se va întâmpla acest lucru, cei mai mulți dintre oameni vor vedea doar forma exterioară și nu vor fi conștienți de esența lăuntrică, tot așa cum nu sunt conștienți de propria lor esență și se identifică exclusiv cu forma lor fizică și psihologică. Totuși, în cazul unei flori, al unui cristal, al unei pietre prețioase, al unei păsări, chiar și o persoană lipsită de prezență poate simți ocazional că este vorba despre ceva mai mult decât simpla existență fizică a formei respective, fără să știe că acesta este motivul atracției și afinității pe care o resimte. Datorită naturilor eterice, formele acestea ascund mai puțin spiritul care sălășluiește în ele decât se întâmplă la alte forme de viață. excepție în cazul acestora din urmă fac formele de viață nou născută, bebelușii, cățelușii, pisicuțele miei și așa mai departe. Acestea sunt fragile, delicate, nu sunt încă statornicite ferm în materialitate. În ele mai strălucește o anumită inocență, o dulceață și o frumusețe ce nu aparțin acestei lumi. Ele produc încântare și unor oameni relativ insensibili. Așadar, atunci când contemplați cu atenție vie o floare, un cristal sau o pasăre, fără ca în acele momente să le denumiți în mintea voastră, ele devin o fereastră către lumea fără de forme se produce o deschidere interioară oricât de mică spre tărâmul spiritului. Din acest motiv, cele trei forme de viață iluminate au jucat un rol atât de important în evoluția conștiinței umane din vremuri străvechi. Din acest motiv, bijuteria Florii de Lotus este simbolul central al budismului, iar o pasăre albă, porumbelul, poartă semnificația Sfântului Duh în creștinism. Acestea au pregătit terenul pentru o schimbare mai profundă în conștiința planetară menită a se produce în cadrul speciei umane. Este trezirea spirituală ai cărei martori începem acum să fim. Scopul acestei cărți este pregătită umanitatea pentru o transformare a conștiinței, o înflorire interioară atât de radicală și profundă, încât în comparație cu ea florile, oricât de frumoase ar fi, nu sunt decât o palidă reflexie? Pot ființele umane să-și piardă densitatea structurii minților condiționate pentru a deveni asemenea cristalelor și pietrelor prețioase, ca să spunem așa, transparente față de lumina conștiinței? Pot ele sfida atracția gravitațională a materialismului și materialității, ridicându-se deasupra identificării cu forma care menține egoul în viață și care le condamnă să fie prizonierele propriilor personalități? Posibilitatea unei astfel de transformări a constituit mesajul central al marilor învățături spirituale ale omenirii. Mesagerii, Buda, Isus și alții, nu toți cunoscuți, au reprezentat florile timpurii ale umanității. Aceștia au fost precursorii, acele ființe rare și valoroase. O înflorire cu largă răspândire nu era încă posibilă în acele vremuri, iar mesajul lor a ajuns să fie în foarte mare măsură greșit înțeles și adesea mult deformat. Nu pe îndoială că el nu a reușit să transforme comportamentul uman la scară largă, ci doar pe cel al unui mic procent de oameni. Oare, în prezent, este umanitatea mai pregătită decât era în vremea acelor primi învățători? Din ce motiv ar fi mai pregătită acum? Ce puteți face dacă există ceva ce ați putea face pentru a produce sau accelera această schimbare în plan interior? Ce anume caracterizează vechea stare de conștiință egotică și prin ce indicii se face recunoscut noul tip de conștiință? Acestea și altele sunt întrebări esențiale de care ne vom ocupa în cartea de față. Mai important este faptul că această carte în sine este un instrument de transformare, rezultând din răsărirea unei conștiințe noi. Ideile și conceptele prezentate aici pot fi importante, dar sunt secundare. Ele nu fac decât să indice direcția în vederea trezirii. Pe măsură ce veți citi, în interiorul vostru se va produce o schimbare. Scopul principal al acestei cărți nu este acela de a adăuga noi informații sau credințe minții voastre și nici acela de a încerca să vă convingă de ceva anume, ci de a înfăptui o schimbare în conștiința voastră, cu alte cuvinte, de a vă trezi. În acest sens, cartea pe care o țineți în mână nu este una interesantă. Pentru a o vedea interesantă, trebuie să păstrați distanța, să jonglați cu ideile și conceptele din mintea voastră, să aprobați sau să desaprobați. Cartea aceasta este despre voi. Ea vă va modifica starea conștiinței, altfel rostul ei va fi nul. Ea îi poate trezi doar pe cei care sunt pregătiți. Nu oricine este pregătit, dar mulți sunt și cu fiecare persoană care se trezește, avântul în conștiința colectivă crește, înleznind drumul altora. Dacă nu știți ce înseamnă trezire, citiți cartea. Doar trezindu-vă veți putea cunoaște adevăratul înțeles al acestui cuvânt. Este suficientă o străfulgerare pentru a iniția procesul de trezire, iar acesta este irreversibil. Pentru unii, străfulgerarea va apărea în timp ce citesc cartea. Pentru mulți alții, procesul a început deja, chiar dacă ei n-au realizat poate lucrul acesta, iar cartea îi va ajuta să-l identifice. În cazul unora, procesul poate să fi început din cauza unei pierderi sau a suferinței. Pentru alții, prin intermediul contactului cu un învățător sau o învățătură spirituală, datorită lecturii cărții Puterea Prezentului sau a altei cărți spirituale și în consecință transformatoare sau prin orice altă combinație a conjuncturilor de mai Sus. Dacă procesul de trezire a început în interiorul vostru, lectura acestei cărți îl va accelera și îl va intensifica. Un aspect esențial al trezirii îl reprezintă conștientizarea faptului că sunteți adormiți, conștientizarea egoului care gândește, vorbește și acționează și de asemenea conștientizarea procesului mental condiționat în mod colectiv care perpetuează starea de toropeale a spiritului. Din acest motiv, cartea de față indică principalele aspecte ale egoului și ale modului în care operează acesta în interiorul individului și în cadrul colectivității. Faptul acesta este important din două motive conexe. Primul este acela că, dacă nu cunoașteți mecanica elementară de la baza funcționării egoului, nu îl veți putea conștientiza și veți cădea iar și iar în capcana identificării cu el. Aceasta înseamnă că el preia controlul asupra voastră, un impostor care pretinde a fi voi. Al doilea motiv are legătură cu faptul că actul conștientizării în sine reprezintă una dintre modalitățile prin care are loc trezirea. Atunci când observați inconștiența care vă caracterizează, cea care face posibilă observarea este chiar conștiința ce răsare în voi, este chiar trezirea. Lupta cu ego-ul nu poate avea sorți de izbândă, așa cum lupta cu întunericul nu are sorți de izbândă. Lumina conștiinței este tot ce vă trebuie. Voi sunteți acea lumină. Disfuncția noastră moștenită dacă cercetăm mai în profunzime religiile străvechi și tradițiile spirituale ale umanității, vom descoperi că, dincolo de numeroasele diferențe de suprafață, există două intuiții fundamentale în privința cărora cele mai multe sunt de acord. Cuvintele utilizate pentru a descrie acele intuiții diferă, însă toate indică un dublu adevăr fundamental – Primul aspect al acestui adevărul, reprezintă înțelegerea faptului că starea normală de spirit a majorității ființelor umane implică într-o mare măsură ceea ce am putea denumi o disfuncție sau chiar nebunie. Anumite învățături ce stau la baza hinduismului se apropie poate cel mai mult de perceperea acestei disfuncții ca formă de boală mentală colectivă. Textele fundamentale ale hinduismului o denumesc Maya, vălul iluziei. Ramana Maharshi, unul dintre cei mai mari înțelepții ai Indiei, afirmă fără ocolișuri Mintea este Maya Budismul se exprimă în alți termeni Buddha spune că mintea oamenilor în stare ei obișnuită creează duca Ceea ce s-ar putea traduce prin suferință, lipsa satisfacției sau pur și simplu nefericire El vede în aceasta o caracteristică a condiției umane Oriunde ai merge, orice ai face, spune Buddha, vei avea parte de duca și vei ajunge la ea în orice situație, mai devreme sau mai târziu. Conform învățăturilor creștine, starea colectivă normală a umanității este cea de păcat originar. Cuvântul păcat a fost foarte greșit înțeles și interpretat. În traducere literală, din graca veche în care a fost scris Noul Testament, a păcătui înseamnă arata esențialul existenței umane. Înseamnă a trăi fără pricepere, orbește și, din această cauză, a suferi și a provoca suferință Și de data aceasta termenul eliberat de bagajul cultural și de interpretări greșite Trimite înspre disfuncția inerentă condiției umane Realizările umanității sunt impresionante și incontestabile Am creat opere sublime în domeniul muzicii, literaturii, picturii, arhitecturii și sculpturii mai recent, știința și tehnologia au adus schimbări radicale în modul nostru de viață și au făcut posibile lucruri ce ar fi fost considerate miraculoase în urmă cu 200 de ani. Nu există nicio îndoială, mintea umană este foarte inteligentă, însă tocmai această inteligență a ei este atinsă de nebunie. Știința și tehnologia au amplificat impactul distructiv pe care disfuncția minții umane l-are asupra planetei, asupra altor forme de viață și asupra oamenilor înșiși. De aceea, în istoria secolului al XX-lea, se regăsește cel mai bine această disfuncție, această nebunie colectivă. Mai mult, disfuncția se intensifică și se accelerează în prezent. Primul război mondial a izbucnit în 1914. Războaiele destructive și crude, pornite din teamă, lăcomie și dorința de putere, au reprezentat evenimente obișnuite de-a lungul întregii istorie a umanității, la fel ca și sclavia, tortura și violența la scară mare, generată de aspecte religioase și ideologice. Oamenii au avut de suferit mai mult din cauza semenilor decât din cauza dezastrelor naturale. Până în 1914, fusese reinventate deja de către mintea foarte inteligentă a omului nu doar motorul cu combustie internă, ci și bombe, mitraliere, submarine, aruncătoare de flăcări și gaz toxic. Inteligența în serviciul nebuniei. În războiul static de tranșee din Franța și Belgia au pierit milioane de oameni în scopul câștigării câtorva kilometri de noroi. În 1918, când s-a terminat războiul, supraviețuitorii au privit oripilați, fără să poată înțelege, dezastrul lăsat în urmă, zece milioane de oameni uciși și mulți alții mutilați sau desfigurați. Niciodată nu mai fusese efectele nebuniei umanității atât de destructive, atât de vizibile, încât nici nu le trecea prin minte că acesta era doar începutul. Până la sfârșitul secolului, numărul celor care muriseră căzând victime violenței semenilor lor depășa 100 de milioane. Nu doar războaiele între națiuni au fost cele care le-au provocat moartea, ci și exterminarea în masă și genocidele, cum a fost cazul uciderii a 20 de milioane de dușmani de clasă, spion și trădători în Uniunea Sovietică condusă de Stalin sau ororile indescriptibile ale Holocaustului din Germania nazistă. Mulți au murit, de asemenea, din cauza nenumăratelor conflicte interne de dimensiuni mai mici, ca de pildă războiul civil din Spania sau cele din timpul regimului Khmerilor roșii din Cambodgia, când a fost ucis un sfert din populația țării. Nu trebuie decât să ne uităm la știrile zilnice de la televizor pentru a realiza că nebunia nu s-a domolit, ci se prelungește în secolul XXI. Un alt aspect al disfuncției colective a minții umane le reprezintă violența fără precedent pe care oamenii o îndreaptă asupra altor forme de viață și asupra planetei însăși. Distrugerea pădurilor dătătoare de oxigen și a vieții altor plante și animale, maltratarea animalelor în fermele industriale, otrăvirea râurilor, oceanelor și aerului. Mânați de lăcomie, neștiutori ceea ce privește conexiunea lor cu întregul, oamenii persistă într-un comportament care, dacă va mai continua mult, nu va putea duce decât la distrugerea speciei umane. Manifestările colective ale nebuniei existente în miezul condiției umane alcătuiesc cea mai mare parte a istoriei umanității. Aceasta este, într-o măsură extinsă, o istorie a nebuniei. Dacă istoria umanității ar fi evaluată ca un caz clinic al unei singure persoane, diagnosticul ar trebui să fie paranoia cronică, o inclinație patologică pentru comiterea de crime și acte de violență extremă și de cruzime împotriva celor percepuți ca dușmani, propria inconștiență proiectată în exterior, nebunie criminală cu scurte și rare intervale de luciditate. Teama, lăcomia și dorința de putere sunt forțele motivaționale în plan psihologic ce dau naștere nu doar războailor și violenței între națiuni, triburi, religii și ideologii, ci și unui conflict nesfârșit la nivelul relațiilor interpersonale. Ele provoacă o deformare a modului de a-i percepe pe ceilalți și a percepției de sine. Din cauza lor interpretați greșit fiecare situație și ajungeți la acțiuni nechipzuite de la care așteptați o eliberare de frică și o satisfacere a nevoii de mai mult. O gaură fără funce nu va putea fi umplută vreodată. Însă, este important să realizați că frica, lăcomia și dorința de putere nu reprezintă disfuncția despre care vorbim, ci sunt ele însele rezultante ale acestei disfuncții, o iluzie colectivă adânc înrădăcinată în mintea fiecărei ființe umane. Diverse învățături spirituale ne spun că trebuie să abandonăm frica și dorința, dar de cele mai multe ori respectivele practici spirituale nu dau rezultate. Ele nu ajung la rădăcina disfuncției. Teama, lăcomia și dorința de putere nu sunt factorii cauzali ultimi. Încercarea de a deveni un om mai bun pare lăudabilă și nobilă, însă strădania în această direcție nu poate fi o reușită dacă nu provocați o modificare în conștiință. Aceasta din urmă este necesară deoarece strădania respectivă este parte a aceleiași disfuncții, fiind o formă mai subtilă și mai rafinată a potențării sinelui, a dorinței de mai mult și o consolidare a identității conceptuale a individului, a imaginii de sine. Nu deveniți mai buni încercând să fiți buni, ci găsind bunătatea care deja se află în voi și permițându-i să iasă la iveală dar acest lucru este posibil doar dacă se schimbă ceva fundamental în starea voastră de conștiință. Istoria comunismului inspirată inițial de idealuri nobile dovedește limpede ce se întâmplă atunci când oamenii încearcă să schimbe realitatea exterioară, să creeze un nou pământ, fără ca în prealabil să fie efectuat vreo schimbare în realitatea lor interioară, în starea conștiinței lor. Ei elaborează planuri fără să țină cont de prototipul disfuncțional pe care îl poartă în ea fiecare ființă umană, egoul. IVIREA CONȘTIINȚEI CELEI NOI Majoritatea religiilor străvei și a tradițiilor spirituale împărtășesc înțelegerea faptului că starea normală a minții noastre este viciată de un defect fundamental, Totuși, din această înțelegere a condiției naturii umane, dacă putem numi înțelegerea această veste proastă, decurge o a doua înțelegere, vestea bună pe care o reprezintă posibilitatea unei transformări radicale a conștiinței umane. Învățăturile hinduse, uneori și cele budiste, identifică această transformare drept iluminare. În învățăturile lui Isus o regăsim ca salvare, iar în budism este denumită sfârșitul suferinței. Eliberare și trezire sunt alți termeni folosiți pentru a exprima această transformare. Cea mai mare realizare a umanității nu este reprezentată de operele sale din domeniul artei, științei sau tehnologiei, ci rezidă în conștientizarea de către individ a propriei disfuncții, a nebuniei sale. Această conștientizare a apărut deja câtorva persoane în trecutul îndepărtat. Un om pe nume Gautama Siddhartha, care a trăit în India în urmă cu 2600 de ani, a fost poate primul care a experimentat-o cu o claritate absolută. Mai târziu i-a fost conferit titlul de Buddha. Buddha înseamnă cel trezit. Cam în aceeași perioadă a apărut în China un alt învățător spiritual timpuriu al umanității. Numele său era Lao Tzu. El și-a lăsat poștenire învățăturile sub forma uneia dintre cele mai profunde cărți spirituale care au fost scrise vreodată, Tao Te Ching. Conștientizarea propriei nebunii este de sigur echivalentă cu apariția sănătății, cu începutul vindecării și transcendenței. Pe planetă își făcea apariția o dimensiune nouă de conștiință, o primă tentativă de înflorire. Apoi acei oameni rari au vorbit contemporanilor lor. Au vorbit despre păcat, despre suferință, despre iluzie. Le-au spus celorlalți, priviți-vă viețile, observați ceea ce faceți, suferința pe care o creați. Apoi au arătat posibilitatea trezirii din coșmarul colectiv al existenței umane, normale. Au arătat calea. Lumea nu era încă pregătită pentru ei, cu toate că ei constituiau o parte vitală, esențială în trezirea umanității. Au fost, în mod inevitabil, greșit înțeles și în cea mai mare parte de către contemporanii lor și de către generațiile următoare, învățăturile lor, deși simple și totodată cu mare putere transformatoare, au fost denaturate și greșit interpretate, uneori chiar și în consemnările discipolilor lor. De-a lungul secolelor au fost adăugate multe lucruri care nu aveau nimic de a face cu învățăturile originare, ci reflectau doar o fundamentală ratare a sensului lor. Printre învățătorii aceia s-au aflat unii care au fost bați jocoriți, insultați sau uciși și alții care au fost venerați ca niște zei. Învățăturile care arătau calea în vederea depășirii disfuncției minții umane, calea pentru ieșirea din nebunia colectivă, au fost denaturate în așa fel încât au devenit ele însele parte a alienării mentale. Așa au ajuns religiile, în cea mai mare parte a lor, să dea naștere discordiei în loc să se constituie în forțe unificatoare, în loc să pună capăt violenței și urii prin realizarea unității fundamentale a tuturor formelor de viață. Ele nu au adus decât mai multă violență și ură, mai multe divizări între oameni și între diferitele religii și chiar în cadrul uneia și aceleiași religii. Ele s-au transformat în ideologii, în sisteme de credință cu care oamenii s-au identificat și pe care le-au folosit pentru a-și spori falsul lor sentiment de sine. Prin intermediul acestor religii, ei au justificat corectitudinea proprie și la celorlalți, definindu-și astfel identitatea prin raportarea la dușmanii lor, la ceilalți, la cei lipsiți de credință sau cu credință greșită, pe care nu ar areori ori s simțit îndreptățiți să-i ucidă. Omul l-a făcut pe Dumnezeu după imaginea sa. Eternul, infinitul, nenumitul a fost redus la un idol mental în care trebuia să crezi și pe care trebuia să-l venerez ca fiind Dumnezeul meu sau Dumnezeul nostru. Și totuși, totuși, în ciuda tuturor actelor de mente săvârșite în numele religiei, adevărul despre care ele vorbesc continuă să strălucească în miezul lor. Încă strălucește, chiar dacă nedeslușit, printre straturile suprapuse de denaturări și interpretări eronate. Este însă puțin probabil că veți reuși să-l percepeți dacă nu ați avut deja străfulgerări ale acestui adevăr în interiorul vostru. De-a lungul întregii istorii au existat întotdeauna oameni rari care au experimentat o schimbare în conștiința lor și au realizat astfel în interiorul lor ceea ce este menționat în toate religiile. Pentru a vorbi despre acel adevăr non-conceptual, ei s-au folosit apoi de cadrul conceptual al religiei poporului lor. Prin intermediul unora dintre acești bărbați și femei, s-au dezvoltat în cadrul tuturor religiilor majore școli sau mișcări ce reprezentau nu doar o redescoperire, ci în unele cazuri o intensificare a luminii învățăturii originale. Așa au luat ființă gnosticismul și misticismul în cadrul creștinismului timpuriu și medieval, sufismul în religia islamică, hasidismul și cabala în iudaism, advaita vedanta în hinduism, zens și zocen în budism. Majoritatea acestor școli erau iconoclaste. Ele au înlăturat straturi și straturi de conceptualizare a și structuri de credințe mentale, motiv pentru care cele mai multe dintre ele au fost privite cu suspiciune și adesea cu ostilitate de către ierarhiile religioase consacrate. Spre deosebire de religia răspândită în masă, învățăturile lor puneau accentul pe înțelegere și pe transformarea interioară. Datorită acelor școli și mișcări ezoterice, și-au putut recâștiga puterea transformatoare învățăturile originare ale religiilor importante, chiar dacă, în majoritatea cazurilor, doar un mic procent de oameni avea acces la ele. Numărul acestora nu era niciodată suficient de mare pentru a exercita un impact semnificativ asupra profundei inconștiențe colective a majorității. În timp, unele dintre acele școli au devenit ele însele formale sau conceptuale, deci prea rigide pentru a mai fi eficiente. Spiritualitate și religie Care este rolul pe care îl au religiile consacrate în apariția unei noi conștiințe? Mulți oameni sunt deja capabili să discearnă între spiritualitate și religie. Ei își dau seama de faptul că, dacă dețin un sistem de credințe, un set de gânduri pe care să le considere adevărul absolut, nu devin spirituali, indiferent care ar fi natura celor credințe. De fapt, cu cât se identifică mai mult cu respectivele gânduri, credințe, cu atât își diminuează șansele de a accede la dimensiunea spirituală aflată în ei înșiși. Mulți oameni religioși s-au împotmolit la acest nivel. Ei pun semne de egalitate între adevăr și gând și, identificându-se complet cu gândul, mintea lor, pretind a fi unicii deținători ai adevărului într-o tentativă inconștientă de a-și proteja identitatea. Ei nu văd limitările gândirii. Dacă nu crezi, gândești, din tocmai ca ei, din punctul lor de vedere te înșeli, iar într-un trecut nu foarte îndepărtat s-ar fi simțit îndreptățiți să te omoare pentru acest motiv. Unii dintre ei încă mai sunt de această părere și în prezent. Noua spiritualitate, transformarea conștiinței, își face apariția într-o mare măsură în afara structurilor religiilor instituționalizate. Întotdeauna au existat nuclee izolate de spiritualitate, chiar și în sânul religiilor dominate de minte, chiar dacă ierarhiile instituționalizate se simțeau amenințate de ele și încercau adesea să le suprime. Marea deschidere asupra spiritualității în afara structurilor religioase reprezintă un eveniment complet nou. În trecut, acest lucru ar fi fost de neconceput, mai ales în vest, unde cultura este mai dominată de minte decât oriunde și unde biserica creștină a avut un real privilegiu în sfera spiritualității. Era imposibil să te ridici pur și simplu și să oferi un discurs pe tema spiritualității sau să publici o carte de spiritualitate dacă nu primeai în prealabil bisericii, iar în absența acesteia era în cel mai scurt timp redus la tăcere dar în prezent există semne de schimbare chiar și în cadrul unor anumite biserici. Este îmbucurător căci chiar și cel mai mic gest de deschidere produce recunoștință, așa cum s-a întâmplat în cazul papei Ioan Paul al II, care a vizitat o moschee și o sinagogă. În parte ca urmare a învățăturilor spirituale care au luat naștere în afara religiilor instituționalizate, dar și datorită unui aflux de învățături proprii înțelepciunii răsăritene străvechi, un număr tot mai mare de adepții ai religiilor tradiționale sunt capabili să renunțe la identificarea cu forma, doctrinele și sistemele de credințe rigide și să descopere profunzimea originară ce se află ascunsă în chiar tradițiile lor spirituale. Și în același timp, profunzimea din ei înșiși. Ei realizează că a fi spiritual nu are nimic de a face cu credințele pe care le au, ci are totul de a face cu starea conștiinței lor. Iar aceasta determină la rândul său modul în care ei acționează în lume și interacționează cu ceilalți. Cei care nu au capacitatea de a privi dincolo de formă ajung și mai puternică ancorați în credințele lor, cu alte cuvinte, în mințile lor. Suntem în prezent martorii nu doar ai unui curent de conștientizare fără precedent, ci și ai unei înrădăcinări și intensificări a ecoului. Unele dintre instituțiile religioase se vor arăta deschise față de noua conștiință, altele își vor consolida pozițiile doctrinare și vor deveni elemente constituente ale tuturor acelor structuri elaborate de om, prin intermediul cărora egoul colectiv se va apăra și va opune rezistență. Există biserici, secte, culte sau mișcări religioase ce nu sunt altceva decât entități egocentriste colective, identificate cu pozițiile lor mentale la fel de rigid precum adepții unei ideologii politice lipsiți de deschidere față de o interpretare alternativă a realității. Dar ego-ul este menit să se dizolve, structurile sale închistate, fie ele instituții religioase sau de altfel, corporații sau guverne, se vor dezintegra toate, pornind dinspre interior, indiferent cât de adânc rădăcinate par să fie. Structurile cele mai rigide, cele mai impenetrabile față de schimbare, sunt cele care se vor prăbuși primele. Acest lucru s-a întâmplat deja în cazul comunismului sovietic, indiferent cât părea de adânc înrădăcinat, de solid și de bine închegat, în câțiva ani s-a dezintegrat pornind din interior. Nimeni nu prevăzuse acest lucru, au fost cu toții luați prin surprindere și multe alte surprize de acest fel ne mai sunt rezervate. Necesitatea unei transformări atunci când se confruntă cu o criză radicală, atunci când vechiul mod de a trăi în lume, de a interacționa cu ceilalți și cu natura nu mai funcționează, atunci când supraviețuirea este amenințată de probleme aparent imposibil depășit, o formă de viață individuală sau o specie fie se stinge, fie se ridică deasupra limitărilor condiției sale prin intermediul unui salt evolutiv. Se crede că formele de viață de pe această planetă s-au dezvoltat pentru prima dată în mare. În vreme ce pe uscat nu existau încă animale, marea deja abundat în vietăți. Apoi, la un moment dat, una dintre creaturile marine trebuie să se fie aventurat pe uscat. Probabil că la început s-a târât câțiva centimetri, după care, extenuată de enorma atracție gravitațională a planetei, trebuie să se fi întors în apă, acolo unde gravitația este aproape inexistentă și unde putea trăi fără mare efort. Apoi a mai încercat dată, și încă dată, și încă dată, iar mult mai târziu avea să se adapteze la viața pe uscat, aveau să-i crească picioare în loc de aripioare, branhile aveau să fie înlocuite de plămâni, Pare greu de cărezut că o specie s-ar aventura într-un mediu atât de ostil și ar suferi o transformare în sens evolutiv dacă n-ar fi forțată să o facă din cauza unei situații de criză. Se poate ca o mare suprafață marină să se fi separat de oceanul principal, apele retrăgându-se de-a lungul a mii de ani, forțând peștii să-și părăsească habitatul și să evolueze. Reacția în fața unei crize radicale care ne amenință însă și supraviețuirea, iată provocarea cu care se confruntă acum umanitatea. Disfuncția minții egoiste, conștientizată deja în urmă cu peste 2500 de ani de către învățătorii înțelepți din vechime și amplificată acum de știință și tehnologie, amenință pentru prima dată supraviețuirea planetei. Până în urmă, cu foarte puțin timp, transformarea conștiinței umane, la care făceau referire și învățătorii din vechime, nu reprezenta mai mult decât o posibilitate împlinită aici și acolo de puțini indivizi, fără nicio legătură cu mediul cultural sau religios din care proveneau. N-a avut loc o înflorire la scară mare a conștiinței umane, deoarece nu era imperios necesară. Încurând un procent semnificativ din populația planetei va recunoaște, dacă nu a făcut-o deja, că umanitatea se confruntă acum cu o alegere totală, să evolueze sau să piară. Un număr încă relativ mic, dar în creștere rapidă de oameni, experimentează deja în ei înșiși ruperea de vechile tipare ale minții egocentrice și manifestarea unei noi dimensiuni a conștiinței. Ceea ce ia naștere acum nu este un nou sistem de credințe, o nouă religie, ideologie spirituală sau mitologie. Ne apropiem de sfârșitul nu doar al mitologiilor, ci și al ideologiilor și al sistemelor de credințe. Schimbarea se produce într-un plan mai profund decât cel al conținutului minții voastre, al gândirii voastre. De fapt, în centrul noii conștiințe se află transcenderea gândirii, capacitatea recent descoperită de a ne ridica deasupra gândurilor, de a realiza în noi înșine o dimensiune infinit mai vastă decât cea reprezentată de gândire. Din acel moment, identitatea voastră, sentimentul propriei ființe, nu va mai fi derivat din fluxul necontenit al gândurilor pe care, în cazul fostei conștiințe, le luați drept voi înși vă. Ce ușurare să realizez că eu nu sunt vocea din mintea mea. Atunci, cine sunt eu? Cel care vede toate acestea. Conștiința care precedă gândul, spațiul în care apare gândul sau emoția sau percepția senzorială. Egoul nu înseamnă altceva decât identificarea cu forma, în primul rând cu forma gândurilor. Dacă răul există în vreun fel și există, dar la modul relativ nu absolut, atunci definiția sa este aceasta, identificarea completă cu forma, forma fizică, forma mentală, forma emoțională. De aici decurge totala necunoaștere a legăturii individului cu întregul, a unității intrinseci cu oricare altul și totodată cu sursa. Această ignoranță este păcatul originar, suferința, iluzia. Iar atunci când această a separării totale fundamentează și domină tot ceea ce gândesc, spun și fac, ce fel de lume voi crea eu? Pentru a afla răspunsuri la această întrebare, nu trebuie decât să urmăriți relațiile dintre oameni, să citiți o carte de istorie sau să vă uitați de seară la știri. Dacă structurile minții umane nu se vor schimba, vom sfârși mereu prin a recrea în esență aceeași lume, aceleași forme ale răului, aceeași disfuncție. Un cer nou și un pământ nou Titlul cărții a fost inspirat de o profeție din Biblie ce pare să-și aibă aplicabilitatea acum mai mult decât oricând în decursul secolelor istoriei. Ea apare atât în Vechiul cât și în Noul Testament și vorbește despre faptul că ordinea existentă în lume se prăbușește și apare Cer Nou și Pământ Nou, Apocalipsa 21,1 și Isaia 65 17. Trebuie să înțelegem că cerul nu este un loc în spațiu, ci el se referă la tărâmul interior al conștiinței. Acesta este sensul ezoteric al cuvântului și tot acesta este și sensul pe care îl atribuie Isus în învățăturile sale. Pe de altă parte, pământul reprezintă manifestarea în forma exterioară, ceea ce este totodată o reflexie a interiorului. Conștiința umană colectivă și viața de pe planeta noastră sunt conectate intrinsec. Un cer nou se referă la ivirea unei stări transformate a conștiinței umane, iar un pământ nou constituie reflexia acesteia în plan fizic. Din moment ce viața oamenilor și conștiința lor sunt intrinsec una cu viața planetei, pe măsură ce vechea conștiință se dizolvă, sunt de aștepta transformări naturale sincrone în plan geografic și climatic în multe părți ale planetei, iar unele dintre acestea deja se manifestă.